Dragi ascultători, la această oră am pregătit pentru dumneavoastră un nou episod din serialul Crucea și Pumnalul. Realizatorii Radu Mureșan și Silvian Guranda vă spun bun găsit! Așa cum ați putut urmări în întâlnirile precedente, pastorul David Wilkerson a fost mișcat de Dumnezeu să vorbească adolescenților rebeli despre dragostea lui Isus. El a pornit într-o misiune plină de neprevăzut în jungla de asfalt a Marelui Oraș, New York, care s-a concretizat, episodul trecut, în arena St. Nicholas, cu o victorie pentru Dumnezeu. Atunci, unii membri ai bandelor adunate și-au predat viața Domnului Isus, în urma cuvântării lui David și în urma atingerii Duhului Sfânt. Pastorul din Philipsburg avea să se întoarcă în micul orașel de reședință pentru a se odihni, însă gândurile aveau să-i zboare tot mereu în New York, la aceea pe care îi întâlnise și pe care îi avea de acum Undeva adânc, în inimă. Ce s-a ales însă, după câteva luni, ce s-a ales de Backboard, Stagecoach, Angelo Morales, Niki și Israel? vom afla în episodul de astăzi, când David Wilkerson va porni să-i caute. Crucea și pumnalul Misiunea unui om în jungla de asfalt. Am schimbat aerul îmbăxit de pe străzile New Yorkului cu răcoarea dealurilor din Pennsylvania doar în câteva clipe. În mod normal, această schimbare ar fi trebuit să mă învioreze, dar gândurile mele nu se puteau dezlipi deloc de Backboard, Stagecoach, Niki, Israel, Maria, Jojo și Angela, băieți și fete ale căror vieți ajunseseră într-un mod atât de ciudat să se împletească cu a mea. Starea aceasta mă stăpunea și acasă, la Philipsburg. Stăteam în grădină, sorbind din oranjada pe care Gwen o preparase pentru mine și privind bebelușul așezat la umbră în coșulețul lui, dar gândurile mele Fugeau mereu la copiii New Yorkului care se luptau pentru dreptul de a sta într-un coș mizerabil al unui parc public Biserica ta e în Philipsburg Ne-a amintit Gwen cu blândețe într-o seară când mă plângeam cu glas tare că Angelo Morales vrea să devină predicator, dar nu are bani pentru perioada de școlarizare Să nu-ți neglijezi biserica ne Gwen avea dreptate de aceea, în următoarele șase luni, m-am dăruit în întregime lucrării din biserică. Era o muncă mulțumitoare și îmi plăcea. Însă, nu reușeam să-mi scot nici cum din cap New York-ul și problemele lui. Am observat că munca ta de aici nu te prea entuziasmează niciodată, ca aceea cu băieții din New York, mi-a spus odată un enoriaș. Am înghițit în sec. Nu credeam că mă observaseră, dar indiferent dacă se vedea ceva sau nu pe mine, începea să mă alarmeze foarte mult ideea de a mă muta cu familia la New York, ca să pot să mă complet muncii cu acești copii. Poate că n-am să pot să le ofer o casă, dar aș putea lucra cu ei pe stradă. Ideea aceasta nu-mi dădea pace. În cursul vizitelor mele pastorale din timpul toamnei și a iernii, am analizat-o, această idee pe toate părțile. Mi-am făcut predici care vorbeau despre cum să cunoști voia Domnului, în speranța că eu un voi învăța mai multe lucruri despre călăuzirea prin Duhul. Locul în care m-am gândit cel mai mult la acest lucru a fost vârful unui deal din apropiere. Era dealul care auzise și luase parte la multe din frământările mele de copil. I se spunea Old Baldi. De pe Old Baldi, pe vremea când eram copil, îi vedeam pe ai mei și pe copiii din vecini căutându-mă. Uneori, stăteam acolo cea mai mare parte din zi reflectând la problemele cu care se poate confrunta un băiat de vârsta mea. De regulă, întoarcerea acasă se lăsa cu bătaie, lucru care însă nu mă împiedica să mă întorc pe dealul meu preferat a doua zi, pentru că acolo găseam eu atmosfera de care... Simțeam că am nevoie pentru a mă detașa de tensiunile vieții cotidiene. Ei bine, de o astfel de atmosferă aveam nevoie și acum. Nu departe de biserică, era o mină părăsită. Am găsit ca foarte potrivit acest loc pentru a mă retrage acolo și a cugeta la problemele cu care mă confruntam. De pe deal se vedea biserica și, dacă parcam într-un anumit loc... Gwen putea să-mi vadă mașina, ca să nu-și facă griji pentru mine în cazul în care aș fi lipsit mai mult de acasă. Sus pe am avut posibilitatea de a mă gândi și la problema care mă frământa în acea perioadă. Era, oare, voia lui Dumnezeu ca noi să plecăm spre New York? Oare cu adevărat trebuia să abandonez această biserică și să-mi duc soția și copiii în acel oraș mizerabil în care traiu zilnic era atât de problematic? N-am primit un răspuns clar pe moment, ci treptat, încetul cu încetul. Primul pas a fost o nouă călătorie la New York. Îți dai seama că a trecut un an de când am fost dat afară de la procesul Farmer? Am întrebat-o pe Gwen într-o dimineață de februarie. Ei, ce vrei să spui? Îți pregătește o nouă plecare la New York, nu-i așa, David? Am râs. Păi... M-am gândit că n-ar strica să le fac o vizită scurtă, doar o vizită de -o seară. Hmm, răspunse Gwen. Am avut un sentiment plăcut trecând din nou podul George Washington și mai târziu podul Brooklyn. M-am bucurat să mă plimb din nou pe străzi și să sar peste grămezi de zăpadă ca în prima zi a plimbării mele de patru luni prin New York. Am fost surprins să descoper cât de familiar îmi era totul. Voiam să-mi revăd prietenii. Voiam să revăd locurile în care se întâmplase miracolul transformării din inima băieților. Unul dintre aceste locuri era complexul de locuințe Fort Green. Mă plimbam pe stradă, retrăind scena cu Jimmy Stall, când am auzit pe cineva strigându-mă, Davy, predicatorule!" M-am întors și-am văzut alergând spre mine doi soldați negri Purta uniforme noi, proaspăt călcate Iar pantofile străluceau de te ochii M-am uitat la ei cu ochii mari Backboard, stagecoach Abia să îi recunosc Se îngrășaseră cu vreo 10 kg fiecare Să trăiți! Mi-au spus ei într-un glas imediat ce m-au văzut Hey, Davy, arătăm bine, nu? A ajunge în armată este unul dintre cele mai înalte țeluri pe care și le pot propune băieții din complexul de locuințe. Deoarece el se cerea cu severitate să știe să citească și să aibă o sănătate normală, a purta uniforma devenea un certificat de bun merit. Am avut un timp plăcut împreună cu Backboard și Stagecoach, mi-au spus că le merge foarte bine, că și-au părăsit banda după ultima noastră întâlnire și nu s-au mai întors la ea. De fapt, a spus Stagecoach, Banda capelanilor s-a spart în timpul verii. Adevărul e că nimeni nu mai avea chef de bătaie. Ne-am despărțit cu oarecare părere de rău. Am fost surprins de propria mea stăpânire de sine la această întâlnire neașteptată. Mi-au plăcut acești băieți și mi-au lipsit mai mult decât credeam eu. Surpriza cea mare însă abia urma. Am în jos, pe strada Edward, pe lângă felinarul, de pe al cărui soclu am predicat, căutându-i pe Israel și pe Nichi. Am văzut un tânăr spaniol care mi se părea cunoscut și l-am întrebat dacă nu cumva știe pe unde sunt Nichi și Israel. Băiatul m-a privit mirat. ei a care s-au făcut sfinți? Tipul glumea, dar mie mi-a săltat inima de bucurie. Slavă Domnului, m-am gândit. Se țin de treabă." Următoarea informație m-a lăsat buimac. Nu numai că se țineau de treabă, dar Nichi, cel puțin, creștea spiritual. Nichi, vai!" a spus tânărul cu un aer disprețuitor. A nebunit! Vrea să fie ca predicatorii aia aiuriți!" Am rămas cu gura căscată. Am auzit bine! Nichi vrea să se facă predicator!" Da, așa zice!" Voiam să știu unde îl pot găsi. Cum te-ai venit ideea asta să se facă predicator? A vorbit cuiva despre asta, A început vreo pregătire în sensul acesta. Băiatul nu știa. Așa că am pornit pe cont propriu să-l caut mai departe pe Nichi. Ei bine, ceva mai târziu l-am găsit stând pe niște trepte și povestind cu un băiat. Nichi! am strigat eu bucuros. Nichi s-a întors spre mine, iar eu am rămas uluit în fața unui echip pe care nu-l puteam recunoaște. În locul figurii dure și războinice, a apărut, plin de destindere și viață, plin de farmec și de pasiune, un chip senin. Predicatorule! A sărit în picioare și a fugit spre mine. Davy! Apoi s-a întors spre beatul care era cu el. Hei, ia te uită! El e predicatorul despre care tocmai îți vorbeam. El m-a dat gata! După prezentarea de ligoare și o scurtă conversație de politețe, L-am întrebat pe Nicky dacă era adevărat că dorea să devină predicator. Nicky și-a lăsat privirea în jos. Niciodată n-am dorit ceva mai mult, Davy," mi-a spus el. Hei, dar asta e o veste colosală! Și ai făcut ceva pentru asta până acum?" Nu știu ce să fac." Oh, nu era nicio problemă. Știam eu o sumedenie de soluții." M-am oferit să scriu la câteva seminarii, apoi am spus că l-aș putea sponsoriza eu personal, i-am spus că ar fi bine să facă un tratament special pentru a-și corecta vorbirea. M-am gândit chiar la o soluție pentru partea financiară. Cu câteva săptămâni în urmă, tocmai primisem o invitație de la Biserica Elmira din sudul New Yorkului spre a le vorbi despre viața adolescenților din bande. M-a izbit faptul că în aceeași zonă era închis și Luiz Alvarez. De regulă, prizonierii nu stau mult în aceeași închisoare. S-ar putea ca lui să fi fost deja transferat în altă parte. Nu știam nimic despre el. Niki, n-ai vrea să vii cu mine la Elmira? Să le povestești oamenilor de acolo, viața ta. S-ar putea să te ajute chiar ei. Așa s-a făcut că, peste numai câteva săptămâni, Niki stătea în fața bisericii din Elmira, New York, povestindu-și viața. Am trăit mai mult pe stradă, a început Nicky. pentru că părinții mei aveau mulți clienți în locuința noastră. Veneau și ziua și noaptea și atunci noi copiii trebuia să ieșim afară. Părinții mei erau spiritiști. Dădus era un anunț în ziarele spaniole că pot vorbi cu morții și că pot vindeca boli și că dau sfaturi în legătură cu problemele materiale și familiale. Noi n-aveam decât o singură cameră, de aceea cei mai mici, noi copii, stăteam pe stradă. La început, băieții mă băteau și mi-era frică tot timpul. Apoi am învățat să mă bat și eu și li s-a făcut lor frică de mine și m-au lăsat în pace. După o vreme, a început să-mi mai mult afară. Acasă eram cel mai mic, eram un nimeni, dar pe stradă eram cineva. Ceilalți îmi știau de frică. Era în mine ceva care mă speria. Aveam un sentiment ciudat când vedeam un infirm. Era în mine dorința de a-l omorâ. Uram orbii, copiii mici, pe oricine era lipsit de apărare sau cu probleme fizice. Într-o zi am spus bătrânului meu despre asta. Niciodată nu-i mai spusesem ceva despre mine. I-am spus că am în mine ceva ce mă sperie și el mi-a spus că am un drac. A încercat să-l scoată afară din mine, dar dracul nu ieșea. Nebunia aceasta din mine devenea pe zice trece tot mai rea. Dacă întâlneam pe cineva cu cărge, îi trăgeam un picior în spate sau dacă un bătrân avea barbă, trăgeam de ea să-i o zmulg și întotdeauna chinuiam copiii mici. Pe de altă parte, tot timpul eram speriat și îmi venea să plâng, dar ceva din mine mă făcea să râd într -una. Alt lucru care mă ațâța era sângele. În momentul în care vedeam sânge, începeam să râd și nu mă mai puteam opri. Când ne-am mutat în complexul Fort Green, am intrat în gașca Mau Maus. Au vrut să mă facă președinte. Dar, într-o încăierare, președintele trebuia să dea ordine, iar eu n-aveam chef de ordine. Eu doream să mă bat. Așa că m-au făcut vicepreședinte. Cel mai mult pentru bătaie îmi plăcea bățul de baseball. Tăiam o gaură în peretele unei lăzi de gunoi, ca să pot vedea, mi-o puneam pe cap și începeam să învârt bățul. Tipii din gașca mea nu stăteau pe lângă mine. Dacă mă apuca nebunia, băteam pe oricine. Am învățat și cum să pun cu cuțitul, adică să tai pe cineva fără să-l omor însă. Am tăiat 16 pe oameni și am făcut închisoare de 12 ori. De câteva ori m-au dat la ziar. Când treceam pe stradă, toată lumea mă cunoștea, iar mamele își copii copiii în casă de urgență. Mă cunoșteau și celelalte găști. Într-o zi, când așteptam metroul, cinci tipi au apărut în spatele meu. Mi-au pus o centură de piele în jurul gâtului și au strâns o tare. N-am murit, dar poate ar fi fost mai bine să mor, fiindcă de atunci n-am mai putut vorbi clar. Aveam un zgomot ciudat în gât. Până atunci urusem atât de mult pe toți oamenii care aveau defecte și iată că acum devenisem și eu... Unul asemenea lor. Nu mai puteam vorbi clar. După întâmplarea asta a trebuit să fac pe durul cu cei din jurul meu ca să mă respecte. Găca mea a controla zona Cony Island și Ralph Avenue. Aveam jachete roșii imprimate cu MM și pantaloni ieftini, pentru că erau buni în luptă. Într-o zi, mă aflam într-o bombonerie pe Bulevardul Flatbush. Eram șase și ne-am dus să bem cât un sifon. La un moment dat, au apărut în bombonerie șapte tipi din gașca Bishop. Noi eram în război cu gașcanor. Unul din ei s-a așezat pe Tejgea ca și cum ar fi fost al lui. Băieții mei se uitau la mine să vadă ce fac. M-am dus lângă el și i-am dat un brânci. El m-a împins la rândul lui pe mine și a început bătaia. Nevasta proprietarului s-a apucat să zbiere. Toți ceilalți clienți au fugit afară. Pe Tejgea era un cuțit de măcelărie. Unul din băieții mei a pus mâna pe el și l-a trecut de cinci ori prin scalpul lui Bishop. Am văzut sângele curgând și am început să râd. Știam că era mort și mi-era frică, dar nu mă puteam opri din râsul acela. Nevasta proprietarului a vrut să cheme poliția. Alt băiat de al meu a luat cuțitul și l am înfipt în stomac. Apoi am fugit toți. Eu nu pusese mâna pe cuțit așa că n-am făcut închisoarea, dar părinții mei au fost obligați să se prezinte la proces și cred că a fost pentru prima dată când au văzut că există. Și s-au speriat când și-au dat seama ce ajunsesem. Au hotărât să plece din New York, înapoi la Porto Rico. I-am condus la aeroport împreună cu frate meu. Iar când ne-am întors de la aeroport, el mi-a dat un pistol de calibru 32. Mi-a spus, Nic, acum ești pe picioarele tale. Mai întâi trebuia să-mi găsesc un loc de dormit. E bine, i-am pus unuia pistolul în piept și am cerut 10 dolari. Am închiriat o cameră pe bulevardul Mortal. Aveam 16 ani pe atunci. Și de atunci încoace am trăit tot așa, punând pistolul în pieptul oamenilor ca să-mi dea bani sau vânzând lucrurile pe care le furam. Ziua totul era în regulă. Eram cu trupa. Orice le-aș fi spus eu sau președintele să facă, ei făceau. Dar noaptea când trebuia să mă duc în camera mea și să rămân singur era groaznic. Mă gândeam numai la cei doi morți din bombonerie. Îmi izbeam capul de podea ca să uit. Am început să mă trezesc noaptea strigând după mama. Nu tusem niciodată de vorbă împreună înainte de a pleca, dar am început să simt nevoia să o rog să vină să mă îngrijească. S-a făcut 18 iulie 1958. În acea lună, dragonii din zona Red Hook omoruseră pe unul din băieții noștri. Mergeam spre metrou să ne luăm revanșa, omorând cel puțin pe unul dintre ei. lor. Asta e legea întrebande. Dacă moare un Maumaus, moare și un dragon. Mergeam pe strada Edward, care era în drumul nostru spre stația de metrou, când am văzut deodată mașina poliției parcată și o grămadă de capelani învârtindu-se pe acolo. Capelanii sunt o gașcă de negrin Fort Green. Aveam o înțelegere cu ei că nu să ne batem niciodată unii împotriva altora, ci numai împotriva celor care ne invadau teritoriul. Se părea că se întâmplă ceva, așa că ne-am dus să vedem ce se întâmplă. Capelanii stăteau pe lângă doi tipi pe care nu-i mai văzusem. Unul avea o trompetă, iar celălalt era numai piele și os. Apoi cineva a adus un steag american și mașina poliției a plecat. Asta era. Tipii țineau o adunare în stradă. Cum a apărut steagul? Slăbănogul s-a urcat pe un scaun, a deschis o carte și a citit așa fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, că l-a dat pe unicul său fiu, pentru ca oricine crede în el să nu piară, ci să aibă viață veșnică. Acum, a spus predicatorul, o să vă vorbesc despre acest oricine. Oricine înseamnă și negrii și portoricanii și mai ales înseamnă membrii bandelor. Știți că atunci când l-au răstignit pe Isus, au răstignit și pe membrii dintr-o bandă? unul la dreapta și altul la stânga lui. Destul!" am spus eu. Hai, băieți, că avem de lucru!" Dar niciunul nu s-a mișcat. Era pentru prima dată când nu mă ascultau. Atunci m-am speriat și am început să-l înjurtare pe predicator cu toate cuvintele porcoase pe care le știam. Dar el nici nu m-a băgat în seamă. A continuat să vorbească mult timp. Apoi îmi aduc aminte că președintele capelanilor a căzut în genunchi, chiar acolo în stradă, și a început să plângă. Vicepreședintele și cei doi comandanți supreme au căzut și ei în genunchi lângă el și au început și ei să plângă. Un lucru pe care nu-l puteam suferi, l-uram din tot sufletul meu, era plânsul. M-am bucurat când au plecat capelanii, credeam că o să plecăm și noi. Dar atunci, predicatorul a venit la Israel, președintele Mau Maus, să-i strângă mâna. Am bănuit ce încerca, să ne spargă banda. Așa că m-am ridicat și l-am îmbrâncit pe predicator. Israel s-a holbat la mine de parcă nu m-ar mai fi văzut până atunci. Predicatorul s-a îndreptat spre mine. Mi-a spus, Niki, te iubesc. Nimeni în viața mea nu mai spusese așa ceva. Eram uluit, nu știam ce să fac. Dacă vii mai aproape, predicatorul, te omor. Și vorbeam serios. Apoi predicatorul și Israel au mai vorbit puțin împreună, dar până la urmă s-au despărțit și am crezut că totul s-a terminat. Numai că n-am mai ajuns să ne batem cu dragonii. Mai târziu însă predicatorul a venit să ne spună de marea întâlnire cu bandele, care urma să aibă loc în Manhattan și să ne povestească cum putem ajunge acolo. Ne-ar place să venim acolo, predicatorule, m-a spus Israel, președintele bandei. Dar cum o să trecem prin orașul chinezesc? O să vă trimit un autobuz, băieți, a spus predicatorul. Atunci Israel l-a asigurat că vor merge. Eu nu mă duc, am spus eu. Simțeam că mai bine mor decât să mă duc. Dar când a fost să plecăm, m-am trezit printre ei. Îmi era frică dacă nu eram cu trupa. M-am gândit că o să aranjez eu întâlnirea cumva. Când am ajuns acolo, însă... Am găsit că aveam rezervate primele trei rânduri. Pe asta m-a cam surprins. Predicatorul ne spusese că ne va rezerva locuri, dar n-am crezut că o va face. În sfârșit, predicatorul a apărut pe scenă și ne-a spus. Înainte de mesajul din seara aceasta, o să strângem o colectă. Aha, m-am gândit eu. Asta era. Tot timpul mă întrebasem cu ce se alege el din toată treaba asta. Atunci mi-a picat fisa... Că strângea și el un ban, ca toată lumea. Și, a spus el, o să rugăm chiar pe băieții din bande să strângă banii. Iar ei o să aducă după cortină pe scenă. Mi-am dat seama că n-avea nicio noimă ce spunea el. Oricine putea să vadă că acolo, după cortină, era o ușă, ușa de ieșire. Aș vrea șase voluntari, a spus predicatorul. Am fost în picioare într-o secundă. Am arătat cu mâna spre cinci dintre băieții mei și ne-am aliniat repede în față. Aveam o ocazie bună să-l fac de râs. Ne-a dat niște cutii de carton. Aș fi vrut să încep imediat, dar el ne-a ținut acolo până a rostit o lungă binecuvântare. M-am străduit din răsputeri să nu pufnesc în râs. Apoi am strâns bani de la toți. Dacă nu-mi plăcea cât se punea în cutie, stăteam acolo până respectivul dădea mai mult. Doar toți îl știau, pe nicii. După aceea am coborât după cortină. Și acolo era ușa, larg deschisă. Se vedeau luminile din stradă, auzeam mașina care spăla străzile. În spate, în arenă, toată lumea râdea. Știau cu toți ce vom face. Băieții mei mă fixau așteptând comanda de plecare. Iar eu stăteam și nu știam ce se întâmplă. avem un sentiment ciudat. Dintr-o dată am înțeles. Predicatorul avusese încredere în mine. Și asta nu mi se mai întâmplase niciodată, ca cineva să aibă încredere în mine. Stăteam și băieții se uitau la mine. Înăuntru, cred că clipele erau foarte grele pentru el. Cei din bande strigau și băteau din picioare, el stătea în fața lor având încredere în mine. Uh, bine, băieți, ne ducem pe scenă. Atunci, băieții m-au privit ca pe un nebun, dar totuși n-au comentat. Eram genul de tip în fața căruia nu se putea comenta. Am urcat scările? Nu vă puteți imagina cât de repede s-a făcut liniște în sală. I-am dat cutiile. Aici ți banii, predicatorule, i-am spus eu, supărat. El a luat banii, fără să fie surprins, ca și când ar fi știut tot timpul că-i voi aduce. E bine, m-am întors la locul meu și am început să mă gândesc, cum nu mă gândisem niciodată până atunci. El ne-a vorbit despre Duhul Sfânt. Predicatorul ne-a spus că Duhul Sfânt poate intra în oameni ca să-i curățe. Spunea că nu avea importanță ce făcuseră în viața lor, pentru că Duhul Sfânt putea să-i facă să ia totul de la capăt, ca nou născuții. Brusc am simțit în mine o dorință atât de puternică să mi se întâmple și mie, așa, o dorință atât de puternică că nu mai puteam răbda, parcă mă vedeam pentru prima dată, toată mizeria și ura au apărut în fața ochilor mei, ca niște imagini vii. Poți fi schimbat, viața ta poate fi alta, spunea el, iar eu o doream, o doream din tot sufletul meu, aveam nevoie de ea. Predicatorul ne-a spus să ne ducem în față dacă vrem să fim schimbați, dar eu nu credeam că mie mi-ar putea fi de folos. Atunci, Israel, șeful, ne-a spus să ne ridicăm cu toții. Băieți, eu sunt șeful vostru. Ascultați de mine, nu e așa? Toată trupa merge în față. Eu eram primul din rând. Am îngenuncheat și am spus pentru prima dată în viața mea o rugăciune. Doamne, sunt cel mai mizerabil păcătos din New York. Nu cred că mă vrei, dar dacă mă vrei, sunt al Tău. Pe cât de rău am fost înainte, pe atât de bun vreau să fiu de acum înainte pentru Isus. Mai târziu, predicatorul mi-a dat o Biblie și apoi m-am dus acasă, întrebându-mă dacă într-adevăr Duhul Sfânt era în mine. Și cum aș putea să o știu, să fiu sigur? Primul lucru care s-a întâmplat când am intrat în cameră și am închis ușa a fost că nu mai era frică. Deși eram singur, mă simțeam de parcă aveam pe cineva cu mine, ca și cum mama mea s-ar fi întors la mine. Aveam patru țigări de marihuana în buzunar. Le-am rupt și le-am aruncat imediat pe geam afară. În ziua următoare, toată lumea se holba la mine. Se dusese vestea că Nicky s-a pocăit. Dar s-a mai întâmplat ceva care mă făcea să cred că era adevărat. De obicei, copiii fugeau când mă vedeau. Însă în ziua aceea, doi copii s-au uitat la mine, apoi s-au apropiat. Voiau să se măsoare cu mine, să vadă cine mai înalt. Nimic important. Numai că eu m-am trezit că îi iau pe după umăr pentru că știam că sunt altul, chiar dacă nu observase nimeni gestul meu în afară de acei copii. Apoi, câteva săptămâni mai târziu, un dragon a venit la mine și m-a întrebat. Auzi e adevărat că nu mai porți arme?" I-am spus că e adevărat. Atunci a scos un cuțit și l-a aruncat spre pieptul meu. Am întins mâna și l-am prins. Nu știu de ce, tipul a fugit, în timp ce eu mă uitam cum încurge sângele din mână. Mi-am adus aminte ce stare de nebunie mă apuca ori de câte ori vedeam sângele, cum izbucneam în râsul acela sălbatic. Dar de data asta n-a fost așa. Îmi veneau în minte însă cuvintele din Biblie. Sângele lui Isus Hristos ne curăță de orice păcat. Sângele lui Isus Hristos ne curăță de orice păcat. Mi-am rupt o bucată din cămașă și m-am legat la mână. Din ziua aceea, sângele n-a mai fost pentru mine o problemă. În timp ce Nichi vorbea, în sală se lăsase o tăcere adâncă. Acea liniște în care nu mai îndrăznești nici să respiri, și care însoțește invariabil un miracol Pentru că se mărturisea într-adevăr un miracol Sau cel puțin se asculta unul în seara aceea la Elmira Și în timp ce oamenii sorbeau fiecare cuvânt Niki și-a tras răsuflarea Astfel încât atmosfera din încăpere s-a încărcat Parcă și mai mult de mesajul lui Vocea lui Niki la început bulbuită și sugrumată, se transforma pe măsură ce vorbea. Treptat cuvintele îi deveneau tot mai sigure, sunetele tot mai clare, până când a ajuns să vorbească limpede și fără efort ca oricare din noi. Niki abia acum își dădea seama ce se întâmplă. Stătea tremurând în fața celorlalți, incapabil să se miște cu lacrimile și roindu-i pe obraji. N-am știut niciodată ce anume -i cauzase defectul lui de vorbire, dacă fuzese o problemă fizică sau ceva ce medicii numesc uh, suferință isterică. Cu siguranță că lui Niki nici măcar nu-i trecuse vreodată prin cap să meargă la doctor. Ceea ce știu însă este că, din seara aceea, Niki a fost vindecat. La Elmira s-a adunat o colectă în seara aceea care l-a ajutat pe Niki să pornească într-o lungă, și extraordinară călătorie alături de Dumnezeu. Schimbarea din viața lui Nichi, precum și celelalte convertiri produse pe străzile orașului, aveau să-i dea lui David sentimentul unei misiuni împlinite, căreia el i-ar fi pus punct cu plăcere chiar atunci. Totuși, evenimentele petrecute aveau să fie doar începutul unei lucrări de lungă durată. În episodul următor vom vedea cum Dumnezeu îl va readuce pe David printre tinerii pierduți ai New Yorkului. Într-o seară, pe când se simțea răscolit de Duhul lui Dumnezeu, David a ieșit să se plimbe într-un lan de grâu din apropierea parohiei sale. În mintea mea, fiecare spic de grâu însemna... Unul din băieții de pe străzile New Yorkului, flămând după un nou început. Apoi m-am întors, m-am uitat înspre biserica mea, înspre parohia în care Gwen și cei trei copii ai mei dormeau în siguranță, își duceau viața liniștiți și fericiți, și în timp ce priveam aceste lucruri, o voce interioară mi-a spus calm și liniștit, ca cel mai bun prieten. David, biserica aceasta nu mai e a ta. Trebuie să pleci. M-am uitat spre parohie și aceeași voce mi-a spus. Biserica aceasta nu mai este a ta. Trebuie să pleci. Va urma